Sallallahu dela dhotat e bekimeve të Allahut qof hyjë Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem dhe familjes të tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të drua lazer besimtar gjithmonë sa të flasin për Kur'anin, sa të flasin për shpallën e Zotit për ato ajete argumente që Allah Gjellewala i ka zbritur në Koran dhe e ka zbrit për i gambirit a lehi sallatu vësallam e, e pas taj për mes ti dhe neve, sërë të lasëm nevë për Koran gjithmonë të nërrodër, të lasëm për i qka që është e vërdet, e dërbyshme, e nevojshme për neve. Nëmësimet e Koranit janë të ndryshme. Na për mes Koranit në mësojmë si duhet në besënë Zotin Për anë në mësën edhe për shumë në gjarje dërshme historike që ka ndonë të kaluarën të ndëridhën me pejgamber të Zotit, emësime të dërshme. Ma dje, në Koran gjem edhe lajmet mira, për gzime, që Allah gjëllehuala në japë për të në inkuraju, për të në e fresku zemrën, për të në motivu që për kunder problemeve të lasheve në ngarkesën në këtë dunja, Ne e të vazhdojnë për para, të përpje kemi, të munduami dhe mos të dërzojnë me asniherë. E jetët e kësa natyra dhe jetët që të përgëzojnë dhe që të përkrahin, si kurë që thashë janë të shumëta, njënë dërto është në kaptinën inë shirahë. Allahu Gjellë Gjellë dhe thëtë, Për inë në ma alë usri, jësra. Inë në ma alë usri, jësra. Qëso Allahu xhellahu te veli thot me zbërthësit dina bëni të bindun se pas zbërthësisë vjen lehtësimi pas çdo problemi ka zgjidhje pas çdo telashe ka rrugë dalje dhe kjo është përgjithësimi ja Allahu xhellahu te veli i cili njeh gjërat në mënyrë të holisshme na vlat ai çë din çdo gjë por ne ky ajet është për gëzim për çdo njeri në dunja. Ngaqë nuk ka njeri në botë i cili nuk ka njeri, as nuk ka pas, as nuk ka sot, e as nuk do të ketë kur njeri i cili asnjëherë nuk do të provojë atë kur gjë. Sko këtë njeri atë. Nuk ka njeri që kur të lashë ska pas. Sko këtë. Mir po të lashë njerëz që përimet e ty janë të vëllëqshme. Dikush ka këtë lashë, dikush ka teatrin, e dikush me kët problem ballafaqohet, e dikush me atë teatrin. Mir po njeri i cili Ka hynë dunje, o dan dunje, dhe kurs, kumpos, as, provo, as, të une kur s'kompas, asë provo, asë të lasë, asë mërzijë, asë kërë, s'ka kështofë. Nësë no, Allah, gjithë le ora, këtë dunje ka bëtë atyre. Që njëtë në këtë dunje asë provo, kështore dunje e përzime, me të mira dhe me të kështia, me shëndete, me smundje, me pasunje, me varfli, me lirije, luftë, me... Qështu të dunje e përzime? Kjo ajeta është përgzim për neve, që vësimtarin te e gjennë vushlimin, e gjennë një lejt pregjën, një pushimit, që Allah për të garantënë se nuk ka mundësi me të godit kërgjën këtë dëmja, qëka të kofta ja? Qëfar të lejtë nështë të pengjesin rukë që e ki, qëfar të lejtë problemi që e ki, Allah për të garantënë se gjithë mund ka rukë dalje, gjithë mund ka më arvë, më thonë, me ardhë, dhe me thonë, zidhja me lejën e zënë gjëllewanë. Mirë, këja jetë ë që ne të përkjëtur nga këtë përgëzim, që ne këtë jetë të kemi gjithmonë freskit, zemrës dhe përkrahje, ne duhet me i marë mësimet e këtja jeti. Nën këtë jetë, jetë përgëzën, mirë po përgëzimi është indertuar në disa kuptimet e rëndësishme. është indertuar në disa mësimet e rëndësishme. E qëfar mësimin e jabë këtë jetë? Nësimi i parë të ndërrundër që duhet me marë për këtja jeti është që të edukohemi në frimën e përmbajtë së këtja jeti. Qëka nëmë kuptan? Nëmë kuptan që muslimani duhet gjithë mund tjetë i edukuar në bifrimën e optimizmet. Tjetë gjithë mund njëri cili ka shpresar. Dëmërën, i edukuar i tilë që gjithë mund a i kërkan rrugdalin nga së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe kështu i edukon edhe gjendratat e ardhshme. E nëse njën edukohet në frimën e mendimit mirë, optimizmet, imytit, shpresës, edukohet këtë frimë, qështu ështu edukumaj, nuk dhe me më në nërëjshë, pas, me në i pa punë, ma në gjënë pak, ma me shpresë, ma me dritë, qështu edukumë ështu, kështu e ka edukohet kështu, që këja jetë, edhe shumaj në tjera. Kur ai educohet, edukata e tij pastaj vrejhet në gjuhën e tij, në sjelljet e tij, në mendimin e tij, kështu më thonë. Në musliman çësht i edukuar mbi kuptimin e këtij, se ka rrugdalje, ka zgjidhje. Ky njeri nuk ankohet, nuk nuk vojton, ky njeri nuk dorzohet. Ky njeri, domthonë, kërkon rrugdalje. Por, kur të thonë? për kurrë ngejën tuton. Për shembull, kur suknacion kur suk... në kursu, që sa fjajërimo muslimanët. Ky ajet na mëson që nuk flet shto në musliman që ka kuptuar çu është duhet besimin e Allah xhallah xhallahu. Përkundër ndoshta dhimbjeve, përkundër ngarkesave, përkundër problemeve, ky ajet na mëson çti me të edukuar mbi frymën e mendimit të mirë, të rugdollje, pandit më të mirë të shpresi, e kështu më ranë. Mirë pa, kjo shpresi për te për frasën në në kjo shpresi se kohëtë. Rënë, mënën edhe shpresen, jo, jo. Por edukat e cila mësën me shpresu duke punu, duke u angazhu, duke u përpjek, i bindur se mundi ti nuk kam në shkuhoq. I bindur se lodhja e ti nuk kam në shkuhoq. I bindur se përpjekja e ti dhe të kuririzot me sukses me lele Allah Gjellë Gjellu ndaj ai nuk e din kur ia dal ai kët nuk e din me dot nga sot dur zot ai dorstas nuk e din për shembull si ia dal nga kjo rrugë nga ajo rrugë kë, kjo edhe kët mëson nuk e din i pa e din se ku rrugë dalje dha ai e di se duhetu vërpjek dha ai e di se duhet më dërmor masat e duhura për me ia dal kët e din muslimani shikoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të mëvon ishte situata e vështira po nuk dorzoi i ndërmerrte masat e duhura dhe ne Allahun pastaj mbështetën. Çi këto tash muslimanë. Çi këto muslimanë. Edukohat që ti jet i bindur se ka rrugëdalje. Bëhet mirë, mirë po shpresëti, nuk është shpresë se kot, nuk është shpresë imagjinatave ëndrave, por e punës dhe angazhimit. Ai ços e edukosh. Kush e ka edukuar këto? Mkhamed, s.a. E dini, kërka qenë në <coughs> në meke dhe ka vendosë më u shpërngullë, me lëshu meke në shkomedinët. Nuk nga pas në atë, ka pas shumë më shtërsi. Nuk uel me vajtu më meke, më në meke, në nëzërë ketë rukë të mshëllë. Nëse ishin në bjullë rukë të vërtet, parë më napë kërështë të meke, këshin bo shpërblemë ka në vendosë. Kosh si e në lajmë Se ka ka shku Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam nichin devin kosh për dy. Natkuriçi devin bajegi pasuni e madh. Shum pasuni e madh kanë qenë atku. Shum. Ti vërtet ke shpoth mosi dikush me irezistueshtë këtë shpëlimon që jonë skatzej. Vërtet kur. Un ka menduar çës problem, kanë menduar kurthe, kanë kanë dërguar edhe domethënë njësi të dëshmë me kërku ku është kanë qind rrugë gati të mbyllura. Edhe ka qenë dashni Allahu. I ka qenë ndrygume e laot, nuk vol në i qash dikën me vajtu me nëzat që që amoni vakija, e ka me shkua në tashe, e që ka me bon të tashe, nuk e këponi, i shto. I ku një moli masët, doli me një rrugë që ato inës që amur, me një heq që ajderë për jasë rrugë, në rrugët, heq. Ata e lepshë në rrugë ka medinja, e a i dule në rrugë të kondërt, kaj të kondërt ka doli, që pas ta i basni rrugët cakturë me dole rrugën kuaj Dhe në po këtë, pëse bonit? Me nërmonë masët, mu më të kanë me i marë së bepërën Mu më të kanë me nërmonë masët Mu më të kanë me përpjekë E pas taj, kër të përpjekën e të mundona Në Allah më bështetëm Ati i dërzoem, dhe jam i binë nëse ka marë zidhja Që kjo është edukata muslimonit Qështu që muslimon edukot Qështu që e jetat Qështu që e menon Qështu që fletë E kjo e të edukon Andaj, Bi bazën e këti kuptimi, kësoj përmbatja, kjo jetë është myshdë, kjo jetë është përgzim, kjo jetë tjapë shpresë, dëvërtetë, caktë, nga laugjën dhe gjerëllimë. Edhe një kuptim tjetër i këtja jeti shpresë dërnës, i këtja jeti që hapë dyrë e optimizmit e shpresës para besimtarit. Për kunder për njësatëve, për kunder ndështë të Uh, sprovëve, bëllafacime, probleme që mund t'i këtë dënja për këndër tërkësaj, kjo e jetë jepë muslimonit përkëzim, jepë energjit, jepë bullnet, i po thashë për me kongështu, për me jepë bullnet, për njepë energjit, duhet me kuptuatë, paspari me kuptu se edukate e muslimonit nuk pranon shgënjim, edukate e muslimon nuk pranon dërzim, pranon me ndërmarë masat dhe me jesë dhe në lanë më, më bështetë, kjo është e para. E dyta që në ashtë, e dyta të mundur është që muslimoni është i edukuar mbifrim në qëtje jeti, po dhe shumë e dhe tjera që mos të shikon veç me një këndë, veç me një këndë. Por të mundohet me indru këndët, ndrej pak qyshin që pak më mirë. Këpa po kërë e kini një pomje kështët, e është e bukur shumë, po speshe që bëndë ti? Liviës krytë ka pak e shkën një që, e, ta, e, qëta është më mirë. Efo? Në shtet dron këndën i e njëjta pomi është e njëjta pomi është mirë po vetë këndrukon kë ndysha duket tu shqyr. Un kurse pasna paqëso. Po sllamuj me po kur piktuoset pengon kë stubi kë kështylla kë të pengon, pengon. drej pa këndin. Edhe njerit për shembull do në sot telashën në sprocaktunë gjithmonë shikojnë nga këndi i izi, gjithmonë shikojnë nga këndi i kaç. Edhe a dishum se çka është sot pastaj edhe ë krijuin postypi që sot pastaj silën Më i përni i thimi, dhe e këndipat, dhe e këndipat. Përshambull, nëse një njëri ka në u operu, Allah i shëroftë kajtë smutit tonë, nëse një njëri ka me shku me operu, përshambull, ka me operu, e ka me hek një pjesë, nëse e shikëm, ka që këndë të merështë, të është ka me shku me operu, e delë gjakë, e me hekën këta, Nëse veçë është tek xhur ballëzës apo mirë po kurëndron këndin atë po vetë po, po më e këtoj sh... nëse çton më e koston kjo është koston e ti ë e rënë si e bojë gëzot qësh jo hiç më më jerësh më gëzot ai njëti kurjë moshon si kanë e kthina çalt si të porë veç e kanë ndru pak kish bon, bon, një pun pak madryshë ndër pak këndin mësu juve këtu ka ana e kia që të gjithë zë dalin punë gjithë që zë dalin punë prandaj të ndronë këna neojmë e ndru kërë kanalim, me ndru kërë akot. Jo me këshur vëq, vëq ekipoj njëri cili uh, në televizor janë, sa so kanalët, një qenë, një qenë, ka shum, më shumë vërshë me qëka ju i lidhën apo, një qenë kanalët e kjevëtë. Ka kanal që vëq filma të merë shum, të shumë, të të shumë ka, se nësë ka në të, vëq mu të meru. Aj që e ka po gjithë qëtë kanalit shumë, Ajo çorpë ajo jiste utilizuar, ja po rohon, ja po prehen sans po qesin. Apo, ajo është një shansë, veçat kanala kanon. Çai thimë ne drek pagur, pse prekeni suaj të pa ma portas, mandala, del diçka tani më mirë, ka tani dy kundërs tani emision më mirë, diku ka tani më disponuar ka gjithçka. Me çka do të më bë? Dre kanonin apo? Edhe një jetë, mos jeton gjithë me një kanal. Edhe një jetë, mos jeton gjithë veç për një kondi. Drej kondit, shyk ka pat, she buetën pak më ndryshe i lezom pun pak madrusha, shë e qëllat këpë begatiet, këpë mirësi, ma shumë, valnoj se që e spërëvohëtët. Gjithë mund, gjithë mund, Allah në këtë e të të të të se një vështërsi i ka dy lesime, do në gjithë mund ka ma shumë lesime se sa vështërsi, gjithë mund ka ma shumë begati se spërëvohëtët, gjithë që shtërëtët. Njëtën tonë në se të të jë marë, marë njëtën tonë, të tonë, temen, të vetë, Nëse e shënë në shënë që pëtë mungënë, e shënë që keqë që e që se ki, keqë që keqë pëngjesë, keqë që që keqë përra, problemë është kë. I për në qëfë se, e me në listë të shkune, kam këta, këta, këta që pëtë mungënë, mirë. Shkujë në listë që ka ki ti mungë që jeta për të për duke të eronë, shkujë. Po në listën të të të shkujë, të mira që ti ka pëllohë, së në shpune, në në në shk dhe disa ra këimpërma don no, vesh njënë me xhiku trupin e tij. Sa so mirësia ka për Allahu xhënë dora. Ati sot pun turi, sot argotiu të punu këtë timrana, të, të jasht të ditë e ka angazhu Allahu xhënë dora. Vesh njënë me nol punën, bëj gjih punën keq bota. Apo bëj gjih punën keq bota. Zemra punën punën e vërtet, mushri punën e vërtet, mëlçia punën e vërtet, apo lukti punën e vërtet, ti jeton ai. Ata n'to punu. Kush i ka mësuar punën? Kush i jep? Allah që ndë valëm, të kemë mirësi, të ka begati. A ne i ka shku një njëri të kënë një djetarë muanku për fukarlëpër. I vartën, ka hona hoqë. Shumë të keqë mund të i kamë. Kur sënë si qela, kur mirë nuk pashë, gjithë të hjekëm kënë. Mirë të i, e kitë të fukarlëpër, kitë dhe të mira. Ja ja heqë. E a i hoqë i tha e në regullë prasënë. Ti ki pare shumë, po s'pokazënë, vëllaj s'kam, ja, t'i s'pokazënë, po s'kam, me pasë, tëtë nëse, që tash vjenë një njëri, i pasën, milionet, po, gjalli vet, ka nevoj, gjalli vet, ka nevoj, me adhon, synë, vëshë, ka nevoj, me adhon, në gjymëtyr, që ti jetë, bëgjë i jet, keqë pa ta, ti jetë, ti jetë 200 mjëra, ma qërki me me të që është të dhe oazë, së i pasuj, e po, apeshe? Nuk ka gjithë që ka veshë letra me pasë me nëgje, nuk ka të që ka pa letra, është halama është rajta përë. Që të njëri me nëmru këtë punëm, nuk ka pasunia veshë me letra, edhe syri pasunia, mundësia që kimin dëgju është pasunia, mundësia që i shekmi të rritë, e lhamdula, shënipa, kjo pasunia halama e madhe. Ndaj, e sëmëtar duke me ndru kënd Në servis kan ikan, veç, veç, veç ze. Meqë ato ato kronikat e zeza i lezon, që u vron, u prerin, u bën, dreka paq focën, dreka pa gazetën, dreka pa kanolin, i kisha pa pa mirë, pa ndryshë. E ne kem nevojë ka bak me kanali në kanalin apo. Me shipun pa mandusha. Jo për qifë, saj, po më apo vetë çefi larg asoj. Po më duhet të spa optimizëm e pa motiv mes përpara, do punu, ngazhu, të pastë më shumë fund net me punu. Jo këto dëshpëru me atlat. Çka kimu munu? Kokorsta. Qa ke më munu? Apo, ti punë në aj vjedhë, që ke më munu? Në të ashtë një qatë me vojë. Në, në, në, në, në duhet të jam e punu, më angazhu, që du punu me në alë të kjeqën, jam e hinë në varë, të të shkasë në kamit njëve. Qëllën me vë duhet të në po muslimani? Me jetu, jeta, ka shumë mirësi, ka begati. Qa kërkot? Dhe e kënd i në platë allah, dhe e kanall i në platë allan, e shetë që ka shumë mirësi. Dhe allah është gjellë le orët ka mu ndërshu situatat Allah o të garantant se ka mu përmirsu nga se nuk ka vështërsi që nuk vjen me ta lehtësimi është halohë më interesant të ndërëse që ka kanë zirë ule moja djetartë na i nëmsu me thonë pas vështërsis vjen lehtësimi apo vjen njëre vështir pas vështërsis vjen lehtësimi që së të në thonë Allah o në këtë jetë nuk po thotë Pas, Allah përthot, me vështërsin, vjenë lesimin. Edhe kër vjenë së prova, subhanë Allah, Allah o gjallëvala, e qenë me të një lecim. Gjdo të lashe, gjdo pengjetës që e ki në dunja, ti binder se ka pasë mundësimi, e ka mundësimi, e ka mundësimi, e ka mundësimi, e ka mundësimi, e ka mundësimi, e ka mundësimi. Po, edhe me thonë, se ka proatë më të keqen, të ka letu pak, Dohon, edhe me të lashet, vjenë lecimi, njësi Allah o gjallëvala Mere, gjithë sprovë që e ki, gjithë për ndjeshtë, që s'lip i ka të ujtë, mere, që ka dë koftë? A ka patë në që i si me ponë ma shlipë, po, do me thonë, Allah të ka letësu, të ka leu veç një hisët një sprovë për hajrë të tonë, për të minën të tonë, që ti pak do punë me i këqyre, me, më përmisu e janë ato regullat tjera, në në shpo, prapë, Allah të ka një mu, prapë, Allah prap, të ka përkratë, prapë, Allah për dërgë Në unë këtu garonësën këtë jetë është, përgzimin këtë jetë është, i ndëllidhën me dy gjera. Me lehëcimet gjatë vështërsisë, për gjatë soj bashme të jetës, edhe për lehëcimet pasë vështërsisë. Unë ti i rrëthu me lehëcimet, ti i rrëthu me lehëcimet. Përshë duesh me dalë për i burgu të pe pesimizme, për pe i burgu të, të sprovës, për i burgu të ati kënditëzicës e kështë, dhe lë që se sof nuk na komunon ne kesh paske alla ma kesh nuk na komunon ne kesh paske po, shumë të mira pa kaq alla mi ka thon e kështu më radhë an kënya at na ap kët mundsi edhe kë nuk është një lloj imagjinote na po flos me apo vë di çfarë jo vallah na po flosme çka allah u ka thon ai po thotë çështë e fjalëti është hak po premtimi ti është hak po andi çka na mbetet ne Na me përmiso vetën tonë. Dëndaj, kuptimi i tret, i këtja jeti, që du me te me përmillo është të ndërëzërët. E para është, edukaho me menumirë, edukaho mbifrimën e përpjekjes jodërzimit. E dyta, ndryshoj e kondin, ndryj e kanalin, qyri punë pak më nërëshe. E dhe treta, mos e fajso gjithë mund t'jashtë mund. Ka mund si kifaj atë t'i ka pak a punë. Një është të mështu nga dhonë që, Të kështë në po, situar e në tonë, mësë që në situar, të të që... Gjithë mundë faktor të jashtën i kanë fajë. Në regullë, nuk e përështojnë a mundësi që dhe faktor të jashtën i kanë fajë. Pa dyshim, e bujnë të vetë në ta. Në njërë këpër, po. a këna fajë dhe në nërëpë ka përë? Apo? Për një përëmë për që të kanë në... Maske i dhe fajë dhe ti pak, apo? Këshërë pak edhe ti. Ti përmise Nëjë të dozër të lëvarëmë, nëjë. Nëjë, mësë përshamë në këherë, kje furë një fjallë, që, që jetë të ka po. Mësë nështë të këherë, se kje buë një pujë, e që jetë të ka po. Se kje minu një senë, që jetë nështë, të ka po. Nështë të analizujë të atë gjendën të në tonë. Mësë të mësujë me gjithë mund me i varë, mësë të mësujë me gjithë mund me i varë, fajët me fakturë të jashtë. Në kafaj filoni, në kafe fistico, në kafe ktar, në kafe ata, kthena e ka bu, në rregull, no na shtë na ka bu. Mirpo, a kena bu edhe na pak? Po valla. E po çdo çka qa kena bu na çdo drejtim ndrejshna. Nëse e ndrejm a çka kena bu na me leje e Allahut, ato çka ka bu çjet e drejtëzu te çdo valla. Çipërat puna ka do të shtop. Me shëndrej çka duhet tim ndrej. Nëse s's'ti pini valla te valla, e rregullon a çi ta kën atij. A çi kot bëj me të? Zote Gjellë Leuala e përmjësën pjesë në bedëmë. Një djetar, njëherë, do në të me a shpjegu, dhe me thonë uh, gjematit vetë, rëndësin e kësaj pike, meru me, me probleme që ti ke po, meru me të metet e tua, ti nërëqë, ti pastaj në veçje mëso ses li mirë në promet e tij, me të meta tin ses li pënere krym punën që ju duhet. Me lean Allah jale ola, çdo faktor të të rjashtë shkon të minimizoj, shkon të zgjughu, pse? Të gjithë kush bëni me punën e vetë. Te haj për më dorë mio ka qosuk që të shaham ku ju duhet me kuptu, ju ka thon kështu. Nëse klas bëhet zhurmë, në klasin zoset. Kena sintori, hala bën zhurmë. Dashmë se sistemi i thotë mnosë, chu i ser msusi, ai thotë chu i ser msusi. Chu i ser, chu i ser, ata i shkojnë turizurmën. Apo. Çështja çot klasa me herë, çështja çot klasa. Chu i vësh ti, ti shul. Edhe ti shulet e çash. Apo, sa shpejt se kollë të klasa, nëse vetë ti shukon, lëti këtu këtu, ti shukat, ti më zbrajurom. Edhe ti më zbrajurom? Mer çot. Pandaj edhe na. Zhurëm, na mos bën ajuron, na mos bë problem. A komë pas dikush i bën probleme, komë pas zgjidh. Mirpo ndikimin e problemeve që i shkoq. Thotë ai jashtë komë ku shumë i vogël raportmeni pse? Se na e kanë e kanë rathuar burin ton, na e kanë rabu punën ton. Çi ka këtu takon? Kë është juajtja? Të gjrat në këtë ndorën ton aty. Prandaj të mundur, kërkave fai saveën tonën. Mos thjer, mos shkruaj këtu u fai su apo finoni, fistiku etj. Ona Allahu celle jalalahu për një lej, një lej, humbja në uhud, që kënë të frytu musliman, betje në uhudit, u përmbësë rezultatën fundë. Allahu Gjende Waliju tha, asadze, kul huë min indi, në fusi ku min indi. Thuaj, ju e shkaktua të këtë humbja. Po ju a ta kënë matëfosht, ata lejti ata, ti, të kështë e najtë, ku të këmëshonë me najtë, nuk kështë me ndonët për lejnë. Apo? Epo ti kës Kur mësau edhe këtë përmë? Edukohu, edukohu në mendimë mirë, edukohu në optimizmë, eduk, edukohu në përpjekje, edukohu në ndërmarën e masave, edukohu! Edhe edukohu, indëruar Allahë mëslimanë, edukohu në vetë kritikë. Onë, onë e këmbo se, mësë me pakonë, së këshë të mund të me bo. Në po, në e këna bo. Shumë se në e këna bo, etën ata të tjerë për mund të me bo. Mësë me bo, na, ata të këshë mund të me bo. Në mërën, gjithë që ka fi të lënë, në vetë kriti. Shiko të tipë, sa so ki hisë në këtë situatë, në këtë problemë, në këtë telashë, në këtë pëngesë. Edhe meru me hisën të në tonë, Allahu po të prëmëtojnë imë në më alë osri, një salamë. Allahu po të bëhë i binë nëse, me vështërsin, vi lesimet, edhe pas vështërsi ve, vi lesimet, minë po kërë ne i kuptim drejtë, kë edukohu me ndërmër masat, drej e kanalin, drej e këndin, qëri punë pak ma gjënë, edhe edukohu me dhe kritikë. Këto tristane, me dhejnë Allah, të majnë gjithën në optimizëm, në vësëqeshën, në vëllënet, nuk ka sfinë, nuk ka problem, nuk ka telashën jetë, që ka mësën me gjynzu. Në alë ka pak, dëbën telashën ka pak, ama ju me dhejnë, më me gjynzu, mësën me oknashën dhe një. Allah në kejë bega ditë duke zënë zakatin e dunjos, tknoçi min dunjo, jetojm lumtur në dunjo sipas asaj që Allahu na ka mësuar me këto mësime, ne të vazhdojmë pastaj me u knaqë edhe të jetojm faqe bot edhe nesër kur dorë në ahirat. Allahu na ndihmoft në rrugën e jetës në këtë botë. Çdo të lashë problem, sprovë, smundje, gjithçka që na dal rrug, në rrugë Allahu na lehtëson. Allahu na dhorst optimizëm e vullnet. Allahu na mbush zemrat me disponim të mirë e me mëndimë mirë, e në dhasht mundësi që me ishqizu begatit e allahët në atë mënyrë që allahë në kanë sovërët, që të tëmë dë njëtë lunëtër dhe për allahët njëse të dalim pa që marë.